שומה פלולית בשקט הבוקר יש צעד כבד להולכים Oh. Um. אה, כמו כמו חיילים! יפה! חבר'ה וניגש! להדליק שווה את אני רואה... עוד... מה אתה עומד? עד כל היום, מה הולך שם, נגמר מה זה? כן, זה רק מייר עיתון. כן, זה רק מייר עיתון. מסחר חלי יד חלול, שם עמדה אחריו מפול. בטח משלי שהיו לו חופש שינה, חופש שינה, דולם כל השנה. לילה או חושך, אכפת לנו כמו שרוצים לקיים על פעמל, די מטפלון, עוזבים לעזור למיטות, בשעה כמו חברתם. אבא שלי אמר שהוא הדין ויכול לחזיר פה ואבא שלי עוצר מילואים בחיים בשמות תותחני. אבא שלי הכי ואבא שלי אוכל המון! אבא שלי שווה מיליון! ואני לאחרות מהפקים האחרות ממשלים מלעד תחתונים! אבא שלי הכי ואבא שלי נתן לי אתמול! מה? קודקאר אין בלילה! אין הרבה תורתנים! כל היום ישנים! רק בלילה, רק בלילה! חופש שינה, חופש שינה, נו לנו כל השמנה. לילה או חושך, אכפת לנו כמו שרדים לגייב על פעמים. ניי מטפלות, נותנים לעלות למידות, לשעה כמו מוקדמים. במקלט ליד הדרך, פתחנו את הברץ. נחל ואז להשתגע המעש על הסיום מלמעלה יוצאו רעינה ענקים בידי לוקטים ודי לה היא פותחת, היא צעקה חברים יש עתקה מתוך כל ההון הבאים יוצאים המון טובים ואם תחבוש את כמעטה, אם תחבושת אה, עושים צהרון. אה, רגמה! עפה! הפיסו פרדס להמון לימודים. נכתב ונדרוג בקבושות בניינים! חדים פרסים, מסיתים מהשאה! נכתב ונרצים מהגב! נכתב לידיים למאלה מיד! אנחנו ניתחנו וזה לא נגרש! תפסיקו לנסוק ותבוא משתר! קוץ מהר, נברחת צידה! אב, לאן אתה נכנס? מה שאומר עד כבר כרגע? ועם המנת, חופש אינה, חופש אינה, נולדו כל השנה. לילה או חוש, אכפת לנו כמו שרוצים לקיים מילה אם תתעקשו, אז אנחנו כמו כלום, נפוצץ נפול רוח! לא שמעתי על חופש כזה, האם זהו חופש? בטח, כשעושים מה שרוצים זהו חופש. וגם כשעושים מה שלא רוצים, גם זה חופש. משונה. פעם אמרנו בעקבות אחד גדול וחכם, כי הכרת ההכרח זהו חופש. מה אמרת? אני לא מבינה. אה, נזכרתי. רגע. חכם אחד אמר, כשמבינים שמוכרחים וכך עושים, זהו חופש. שתילו, אם מוכרחים אז זה לא חופש. אנחנו חופשיים! עשינו מה שעשינו! בואו להשתולל! קדימה הפועל! רגע, רגע, רגע. מה? אתם לאיזנים כל כך. אולי תראו לי את הדרך לכיבור. פה, שוכנוב! מכאן? או מכאן? איך שאתה רוצה. לאן אתה צריך? אבל ריקן כתום. אין מעבר. ופה עומד איזה בניין עצום וסותם את הדרך. אין לו ייתכן בית בלי דרך. זהו חדר האוכל החדש. כן. קוראים לו גם בית הכיבוץ. ואיפה הכיבוץ? איפה הדרך אליו? אני זוכר כי פה עברה דרך ישרה וארוכה. עכשיו יש שתי דרכים, אחת ימינה ואחת שמאלה. כל אחד הולך איך רוצה. לא נכון, לאן שהוא צריך. ימינה, שמאלה. שתי דרכים. אבל אמרו לי, דרך ישרה, קדימה, יש עוד? תגיד, חבר, מה אתה מחפש? בקיבוץ זה את הדרך. כלום יש סתירה ביניהם? הייתכן קיבוץ ללא דרך? הוא מדבר שטויות. הוא קצת רלנאללה. לא, הוא בא מן הירח. או מאמריקה. אין לי דבר. בית באמצע הדרך. בית גדול באמצע הדרך. והבית גדל, וגדל, והתעצם עד אשר בלה את הדרך ואת הקיבוץ. לאן אפנה עכשיו? באיזה משתי דרכים אליך כדי למצוא את החברים, את הקיבוץ? אז תלכה למזכיר, למזכירות. כל האנשים שמחפשים מישהו או משהו בקיבוץ תמיד הולכים למזכירות. נכון? רעיון טוב. אולי תראו לי איפה אני עכשיו את המזכיר? עכשיו הוא בשיחת הקיבוץ. הערב היא השיחה. הערב שבת בערב. רגע, אם עכשיו הוא בשיחה, אז הוא בטח עצוב. איפה אני אוכל למצוא חברים? בחדרים. בחדרים נמצאים תמיד חברים. טוב, בואו, תראו לי את הדרך לחדרים. אבל שלא תגלה כי ברחנו מן שעשינו לנו חוק... מובן שלא אגלה, אמרו לי את הדרך. נוהגים שאפשר עכשיו בשום אופן לשלוח את זה לשלטון, תראה מה שעולה עכשיו במקצר. תראי, ואם רוצים לקנות ספידבוט... או, דיר ספידים, אי, דיר ספידים. אם רוצים לקנות ספידבוט, אז צריך לעמוד כמו איזה עניים בפתח. איזה עניין שהם עושים מ-5,000 לילה וחרפה. בושה וחרפה, בכל המשקים, יש כבר שנים, רק אנחנו מפגרים. לא אנחנו, רק אתה. תשתקי אצלי, מדברים ברצינות. תמיד המצב בעבודה הוא קשה. תראי, פה זה גם כן חיים, עובדים כמו חמורים, ובנות אין. והבנות שיש להם רק בתקן של בנות. נו, נו. והבנים? הם אפילו לא בתקן, הם בתקן. או, נלו מי פרליידי. לא אלייך התכוונתי. תראה, אתה לוקח בוצה של חבר'ה קרעים, נו, ושולח אותם לשנה אחת להיות כמו פועלים ספרים או משהו כזה. באמת, ושם יש לו שהיה אצלנו? הם גם יכולים לטעון שהיו פועלים קרעי בבית זרע. פעם שנייה, כשתבקשי גרעין, אף פעם ייתנו לך. תראי, מה זה היום חמש אלפים לירות בשביל קיבוץ כמו שלנו? זה הרי בכלל לא משחק. אל תגידי, את לא יודעת איזה מצב יש כיום? לא תוציא גרוש מהמזכירות. לא נוציא, לא נוציא. בואי נחמוק, אתה יושב במזכירות, אולי תעשה כבר פעם משהו? תגיד לי, מה אתה חושב במזכירות? זה מוסד לבעיות אישיות? תלך, תלך, מוטי, כי צריכה לבנות מדינה, אה. היי, שמעתם? יש רומן חדש בבית זרע... איפה את שותקת כל הערב? איפה נחת? מישהו מאיים? לא. ואיפה מי? רומן חדש הגיע לספרייה. ואני אומרת לכם שבמצב עבודה של בית זרע כיום זה פשוט טירוף להותיח כאילו אדם אחד. בייחוד עכשיו, כששלמה חשבת לבין מה קרה לו. ‫לעשות פתאום לפעילות. ‫-שמעת? ‫שלמה הסכים סוף סוף לצאת, ‫לתת לפעילות. ‫מה, מה, מי? ‫שלמה! מאז חזר מן הצבא. ‫-אה, שלמה זה, שמעתי, ‫רוצים שיצא לפעילות. ‫ טוב, התעוררת, ‫הוא כבר יוצא. ‫מילא יוצא יוצא, ‫זה היה... צפוי בחור שכזה. אבל כל הזמן הוא לא הסכים. אולי לא ישתדל בענף. אולי. הוא יודע. נחנה כבר מרגישה יותר טוב. מה? אמרת משהו. כן, נחנה מרגישה יותר טוב. טוב מאוד. אם לא יהיו סיבוכים, היא תצא בשבוע הבא מבית החולים. מצוין. ואני חושבת שעם הידיעה של שלמה זה לא כל כך חלט. בטח יש פה משהו מוזר. כן, מוזר. מדוע מוזר? לכל אחד יש גם שיקולים פרטיים. אז מה? העיקר שהוא מקבל את התפקיד. וזה מראה יחס לתנועה. את רואה את הזבוב? כן, אני כבר מוציאה, רגע. אמא, אולי מספיק לגרץ כבר את החולצה? אל תפחד, חבוב. זה לא יעלה לך היום יותר ביוקר מאתמול. באמת, ברוניה? את לא רואה שהם רוצים ללכת לישון. אנחנו דווקא לא ממהרים ללכת לישון. סליחה, הנה מיץ בחדר לא מתערע. אמרתי לך שהזקן כן הוא עזן. נו, חבר'ה, אני מסיימת. רק השרוול האחרון. דרך אגב, מה אתם אומרים על שלמה? תירב, ותירב, ופתאום הוא הסכים. אוי, שרדתי את כל החולצה, אני לא מבינה אותו. מה, מה את אומרת? שלמה יצא לפעילות? לאן? אני יודע, רצו שיהיה מזכיר סניף אשקלון, ופתאום הסכים ללכת לפתח תקווה. עכשיו אני כבר מבינה. מה את מבינה? יש לו אחות. מה יש לו? אחות בשרון, או בבית חולים בילינסון. אה, שיהיה לו לאסותא. כמה לא מספיקה לקרוא? סוף סוף הצעתי את דוקטור ג'בארקו. באמת? אני ראיתי את התרן. מה אומר אי, זה התרן? שריף. איזה חתיך, אה? לא ראיתי את התרן. זה באמת לא בסדר שלא הלכתי לשיחה, אבל פשוט לא יכולתי להינסיק. אני לא קוראת ספרים ולא הולכת לשיחה. לא מספיקה. תגיד, אולי גם אם היא תעונה דבי? כן, ערב טוב. ערב טוב. אולי עזרת והצפת שוב לחלמי? כן, עברתי, נכנסתי, ראיתי, והשינה בשקט. מה תגיד, השיחה כבר נגמרה? לא, עוד נמשך. אבל אין לי סבלונות יותר. בחיי, אם לא נגמור עם העניין הזה, זה יגמור עם שיחות הכיבוש. אבל, גבי, אין ברירה, יש דברים שמוכרחים לברר אותם פעם אחת ולתמיד עד הסוף. אבל לא מוכרחים לדבר כל כך הרבה, הדברת הזאת הורסת אותי. נכון, יש יותר מדי אנשים שאוהבים את הדיבור. זהו, הצרה היא שחברים רבים אצלנו עדיין חיים במושגים של קיבוץ קטן מימי אנו באנו, וצריך פחות לדבר ויותר לעשות. זה נכון, אבל לא לגמרי, האמת נמצאת איפשהו באמצע. נסינו ו... לשבת באמצע. בשני כסאות, <חל> תצעיד עצמך לארץ. בזה אתה צודק לגמרי. אז אם ככה נכין כוסה, אני מתה מצמח, תשתיק כוסה. טוב, תודה, באמת. הוא כל כך <חל> מומחק כבר עשר וחצי ואני עוד רציתי לחטוף שתי גלויות. גבי, תגיד, מה אתה יודע על שלומי? תמיד היחס לג'ובי, רק חיכה להזדמנות חתימה. צחי, הרי שאלתי אותך משהו. עמך אכבדי, תני לי כבר ללמוד. טוב, טוב, עושה את עבודתך, לא אפריע לך. אני מבינה שהיום עוד פעם תורי לסדר את החדר, כרגיל. על מה אתה עובד עכשיו? צרטוט טכני, ואני מוכרח לגמור הערב. טוב, טוב, תלמיד שלי, אסדר לבדי. אבל את השטיח תעזור לי לנער טוב. כן, אחר כך. אחר כך. אחר כך, או מחר כך? רק את השטיח, סחי, טוב, נער והתנערת. נו, ילד, רק קום, התנערה. איום ונורא. שלטון העריצות. אחר כך, קודם את השטיח, אחר כך את השרטוט, ואחר כך נראה כבר. ובינתיים, תספר לי על שלמה. אני רק יודע שהוא עשה בגרות, ואולי הוא רוצה להמשיך ללמוד? נו, ראיתם את החברים בחדריהם? סיבוב יפה עשינו, ממש כמו בגרוסלה. החיים תומים לגרוסלה, כאבו שלהם שוב אינם כאלה. כל אחד יושב על זוט העץ שלו, כל אחד בחידתו עונים שלו. החיים דומים לקרוסלה. מעניין, נכון? אבל מסובך. בכלל, החיים הם עסק מסובך, בייחוד החיים בכיוון. החיים אינם כקרוסלה, כעבור שנה הם שוב אינם כאלה. הזמן שינה פניו גם הכיבוד, השפעות יש מי בפנים ומי בחוץ. החיים אינם ככאן וסלע. אז מה? יספיק לנו, נכון? רק נציץ עוד פעם בחדר הצעירים, שמא ייבדע לנו משהו ברור על שלמה. אם יבוא לך פתאום בסבתי זה אחד לחוף שלא עבד עם כל הפמליה שלו ויתחסק לו לסות? תגידי לו יפה, חבר יקר, אין עבודה, אין שייט, אם זה לא מוצא חן ביניך אתה יכול לבוא לחוף, לעמוד על הראש, לקשקש בזנב ולהוציא סימפוניות אותי זה בכלל לא מדאיג. אני יודעת מה זה מדאיג אותך. זה שנאנסי סימבה יפתה למקום השמיני במצעד הפתרוני. ועוד מישהי מדאיגה אותי באומי? מי? את. את מדאיגה אותי מאוד מאוד. מה יש עכשיו איתך? אוי חמור, בוא, תראו קול. יש לי את זה. מה אני אגיד לך? אני נגד שישי ואיש לא ישפרע אותי. מה את רוצה כצריך מעריץ יושב להסתדר? זה אחת ותיקה. מדי, שהייתות בצבא, וצה"ל קצת קירר, והברר אותה. זהו, צה"ל באמת קירר אותי, ועכשיו כשחזרתי הביתה, אני מספיק לי. עושה את זה הנה, גם שלמה, גם שלמה, גם שלמה, מין אז מה שלמה? ידע כי אין חדש תחת השמש, מן היום שהוא רגע עם חטיבה, כל יום דומה לאמש. שלמה היה חכם מכל אדם, היום אנחנו חכמים יותר ממנו, כי שום כבדות המבינים עדכנים ולא עדכן Yeah. כי לכן... מה אמרת? לא אמרת כלום? מזל גדול שאת אתמול כבר בנינו פה את הכל. את זה הם אמרו. כן, באמת, עכשיו הם יכולים סוף סוף סוף לנוע? עכשיו הם יכולים כבר להשאיר ולצנוח. עוד לא התחילו ללכת, הוא כבר רוצים לנוע. כשאנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, אנו באנו ארצה כי ככה רצינו, והקמנו בית כי בזה בחרנו. מישהו הכריח אותה. אנחנו היינו הראשונים. אבל הם לא באו ולא הקימו וגם לא היו ראשונים. למה שירצו להמשיך מה שעשה איתך? <laughs> למה שירצו להמשיך? למה? פשוט מאוד. כך אנחנו רצינו וכך אנחנו בחרנו. כי <laughs> ורח... הם עודו פה. כי זו הדרך, אחרת איננה. בא ללכת, ללכת, ללכת עד פעם. אנחנו כבר מזמן הלכנו עד התום שלנו, אלא שמפחדים לפנות את המקום שלנו. המקום הזה שלנו. אנחנו הקמנו את המקום הזה, ולי הם דווקא שומרים מקום. יש להם ברירה? אצלנו תמיד אותו הדבר. אין מקום ואין מקום ואין מקום. אין מקום בראש, גם לנו וגם להם, או-או. ומי אתה חושב צריך לוותר? אנחנו הם, ביחד! בצפצא. שיסטרפו אלינו. שילמדו מאיתנו. שיבואו אחרינו. כי ילך בראש מי שמכיר הכי טוב את הדרך. ומי מכיר הכי טוב את הדרך? כמובן אנחנו, שצללנו אותה. אה, זוכרים את כביש דרעי ארצנה? מדן עד אל-עריש נסול עלינו כביש. אנחנו צללנו את הכביש, אבל הם כבשו את אל-עריש. כל אבן ואבן בכביש הזה תעוגה זה את אפנו ודם ליבנו חבל, חבל שלא יודעים כבר לבנות כבישים כאלה, חבל הם בטח לא ומי בנה את הכביש החדש? הם בטח לא הם בטח לא ואף כן בנית אותו? היום יש טלפון, יש סולל בונה ויש כביש, איזה יופי של כביש ממש תעבר לרגליים. אני בכביש החדש לא אלך. איך שהם טסים במכוניות שלהם, כמעט שדרסו אותי. ככה זה ככה, היום כבר לא אנחנו הסוללים, ואנחנו גם לא הטסים. המהירות הזאת סכנת נפשות ממש. המהירות הזאת סכנת נפשות רק לאלה שידיהם חלשות להחזיק את ההדה. כל אלה המתעקשים ללכת דווקא אך באמצע אני לא ארט לשוליים. למה הם באמת ממהרים כל כך? מה אתה רוצה? שבגללך הם יעצרו? <laughs> שלפחות יחכו לנו, מה? אנחנו כבר מחכים פה די הרבה זמן. מי יותר? אנחנו זה הם. מי זה הם? הם זה אנחנו. אלה שטסים. בואו! <laughs> זוכרת? אנחנו היינו פה הראשונים? אנחנו נולדנו פה, טרם הגיע תורכם אנחנו עוד לא גמרנו אנחנו כבר מזמן התחלנו לא, לא, לא, כל ההתחלות קשות אחר כך זה הולך כבר כל ההתחלות קלות, לא קונץ להיות ראשונים להמשיך הרבה יותר קשה אתם מתעייפים יותר מדי, ככה לא תגיעו אתם רצים יותר מדי, או תדרסו את מי שהוא. אתם רוצים יותר מדי, או תשברו את הראש. אין להם לשבור את הראש, היקר הלאש יהיו לנו בריאים. מי שהולך בראש, תמיד שובר משהו, אבל הם לא שוברים את הלא ראש שלהם, אלא את המוסכמות שלנו, וזה מה שמחאיף לנו. ראשים שבורים, לבבות שבורים, לוחות שבורים. איזו ערימה של חומרי בניין השארתם לנו? אל תזלזל! אל תדבר ככה! אל תקלקל! אל תדרוך על הצ'אים! אייזה, אייזה, אייזה, ביידיש זה מצלצל זקן מאוד, בעברית זה לא מצלצל יותר טוב. כמה פעמים אמרתי לה, אין זה חשוב איך זה מצלצל אלא מה זה אומר. לא הקנקן, אלא מה שיש בו. לא הידיים העושות בהגה, אלא הכיוון אליו נוסעים. אבל הידיים האוחזות בהגה הן שעושות את הכיוון. כיוון שמיוון, העיקר שנוסעים! בדיוק! תן לו לנהוק, אתה רואה שהוא חולה הגה, אבל הוא לא יודע את הדרך. עוד נתהפך! שני נהגים על הגה אחת זה תמיד מסוכן, עוד תהיה תאונה. תן לו לנהוק, ואנו הבה נתבנן בנות. איזה יופי. באמת איזה יופי, בדחלון אחורי רואים הכל יותר ברור. ואיזה מרחק, ואת המרחק הזה אנחנו עברנו ליחד, כל הכבוד. בחיי, כל הכבוד. הדרך מאחור נראית כל כך תלולה, הדרך מלפנים נראית כל כך תלולה, תשאם לצדו תראה להם! אתה מכיר את הדרך! תיזהר ותראו! זה בסדר! אתה יכול לנוח! אם תראה משהו, תגיד! שמע, הגענו לדרך לא סלולה? שמעו היטב, תחזיקו חזק, תהיינה קפיצות! אתה באמת מכיר את המשך הדרך? את הדרך עד כאן אני כבר יודע בעל פה. ומה הלאה? מכאן והלאה נצטרך לחפש את הדרך בעצמנו. אולי בכל זאת טוב שהם איתנו. בלי הניסיון שלהם אינני יודעת לאן שנגיע הם באמת עשו חתיכת דרך רצינית מאוד בדרכים ארוכות, טוב שמחליפים מדי פעם את, הא... את האוחזים בהגה אם תרגיש יותר נרדם, תגיד לי דרכים קשות אינן נותנות לי להירדם כל הכבוד שמע, הגענו לדרך לא שלולה תהיינה קפיצות, תחזיקו חזק, שבו היטב אנחנו יושבים מצוין ואפילו פעם מאוד בחיי, הפעם לא ישבתי עם שימא נוח לא ככה. רק ללחוץ את המשען אחרנית, ויש כספי נוח. כדאי לך להתיישב! אני לא יכול. אני צריך לשבור על תדיין. ומי זה אומר שאם מתיישבים בנוח צריך את הדרך לזנוח? גם התיישבות וגם נוחיות זה כבר לוקסות. לא לוקסות, אלא הכרח המציאות. למהירויות של היום מוכרחים להבטיח מקסימום נוחיות, אחרת מי ירצה לנסוע? ובשביל כאלה אי אפשר לשבור על הכיוון! המהירות הזאת היא שעושה את הכיוון! המהירות הזאת מסכנת את הכל! הנוחיות הזאת מסכנת את הכל! למהירות הזאת נעשית הדרך בחצי הזמן! טוב, אברהם נגיע! נגיע לאן שהדרך מובילה! מי שמפחד יכול לשבת בבית! בסדר, אבל למה כל כך מהר? גם אנחנו רוצים... להיות ראשונים! למה כולם צריכים להיות ראשונים? אף אחד איננו יכול להיות ראשון, תמיד! תודה אחת תהיה פעם ראשונה, אבל למה ממהר? יש למהר, יש למהר! כל יום עובר ומתברר שאנו קצת זקנים יותר! מחר יהיה פה דור אחר! הכל עובר! הכל עובר! הכל, הכל עכשיו גלגל חוזר! עצוב! הגלגל עושה עובר! אני לא הולך להם, מה יש פה? נו, אני מחכה כבר. אני מחכה, בוא תעשו את כל העבודה. נו, את פה כבר, זה כבר אין זמן, הפרות פה מתפוצצות מחלל עכשיו. לא ילך לך, לא, חביבי. נו, אז מה אני מחכה? חכה שעה, ניתן לחכות מחר. נפסים 200 פרות, אין אפשר ככה לחלוף שלוש שעות. אה, אללה. את אתה כבר ראית? ראיתי, זה בסדר, הוא כבר התקשר עם הווטרינר. ברשותכם, רבותי. אלך בעקבות הרפתנים. איי, איי, איי, איי, איי, היו זמנים שמשוררים היו כותבים שירים על חליבת לילה מאת רחל. בחצר פעוטי ירח, להטה בקרים ודממה. ומהר, למקלט, לרפת, לפרה הנושמת, חמה. וידי מלטפת חרש את הראש הגדול המקרין. מעוכים חיי עם חייה באלפי חוטי דיסטורים. <laughs> פוטוגרפיה שירית של עבודה ולקוח ברפת, בלילה. כן, גם הוותיקות שלנו היו חולבות כך לפני ארבעים שנה, אבל היום, הבה נראה כיצד עובדים היום ברפת. כבר המון זמן שלא הייתי ברפת. כמוכן בוודאי, נכון? הנה הגענו. חבל שהלכנו באמצע. היה מענה לעזאזל, תמיד לוותר, תמיד להפסיד. תפסיק, אל תעשה את עצמך, הרי גם אנחנו שייכים לעסק. שמע, מה תגיד על תמונת הוותיקים? על מה? אה, אמרו הרבה דברים. ראית מה שמשה שטרסר אשם? פרומה דורשת. גם שיגורה. כן, כן, ראיתי. אך אל תדרוש מהם יותר משהו מכולם. אני אותך שאתה תהיה ותיק. שמע, את שיגורה יש לנו פעמיים, זה לא יכול להיות. את סיגורה? כן. כנראה שהיא לא רוצה לקלקל את הסיגורה שלה. כן, כן, כנראה לא רוצה באמת לקלקל את הסיגורה. נו, מה תגיד על הוויכוח שלהם בסוף? תוציא את התיק היוס עליה, רותחים? על איזה ויכוח אתה מדבר? נו, נו, על הנהיגה. מי עכשיו צריך להפסיק בהגל? זאת רק שאלה של זמן. אותי מעסיקה בעיה אחרת. אתה שומע? פרה ממליצה. זה רק נדמה לך. ומה הבעיה לדעתך? היצירה והיצוא. אהה. היי, שגת שמה בחוץ. מה אמרת? אמרתי שהבעיה בכל אופן בעיניי היא היצירה והיצוא. אתם חושבים כי הוא אמר בלעג או בזלזול את המילה יצירה? לא, לא, לא. לי נדמה שלא. אבל בכל זאת, יש מן הניגוד שמעמידים זה לעומת זה. יצירה וייצור או מפעל ופעולה, לדעתי נוצר פער מסוכן בהרגשת העובד ברשת. או-הו, תמיד הרבים היו שקועים בייצור, רק המעטים התמודדו מיצירה. שמע, מה זאתי, נו? מה, פדרלית, מה היא מליטה? פדרלית, פדרלית, השמנה הזאת. בדיוק. עגל. המליטה עגל, הולך לנו. אבל היום איש שלא מרגיש את שמחת היצירה. דווקא לא נכון, מפדרלית היינו מגדלים את האקלה מה אתה רוצה מהיצוע והיצירה? מה כואף לך? תראה, אנחנו חולבים מיליון ורבע ליטר בשנה מגדלים 150 טון בשר חי לשחיטה קימוץ ביחידות מזון ומכונות והספק עבודה והמצאות ושיאים ופטנטים ומה לא ומרוב יצור לא רואים לא את עצמנו ולא את הפרות. <laughs> מרוב עצים לא רואים את היער. מרוב יצור לא חשים יצירה, וכך הולך וגדל הפער בין אדם למפעל, בין רפתן לפרה. או, oh, באמת, נפלת על הראש. האם יש לך כל היום זמן לחשוב על היצירה? על הענף הרפת? או, oh, זה חשוב. בזמן מסיבות, עם הפרסומים, תוכל להשקיף אחורה בנחת, תוכל ללטף בגאון הקרחת ולטפוח על קרש, ולכתב יחד. או-הו, יש לך מצב רוח פואטי, יאיר. אז מה אתה בוחר? אני בוחר. כן יש מי שבוחר. בואנה, בואנה, בואנה, בואנה, נרלו אותי, רגע, עמי. מה, תאפיל שפת עשיין לאמביציה. עוד פעם לאמביציה? כן, כן, רבע החורים מימין. טוב, בסדר גמור. מה יש לך שמית? מקפח אופטימי. שמע, להכין לך קפה? לא, לא, לא צריך. איזה לילה ברוץ, איזה שמיים. שמי בלילה נפרצים, על שדות ומפרדצים, על ומזרחות שבמצה. חוזר לילה בבחירה, כל רחוק קורא אליי, רוץ! הרפת עוד רבתן אחד חסר, תחפר כל השער, אין עביר, תרומת דורשת צער, בעפיר, אין עברת אין רוסף, אין רחוק, מחלה ונקי ונענות, טוב בצר, אתמול... נבלה, תרדי לי מן הרגל. פעם פה לחרדי, הפרה יצורתי, יש לך לומותיו הירדי אמינו, יש לשבת לאכול. זה המון שעות לחלום. היי, היום הכל הכל בקבלנות. תערונת וחצים יש בקבלנות. המצויניק שם מזיעה רפתנות. כסף יחידות מזון ודלק, פרק מראה יפה מאוד. כאן, מנהיג בכיר בצלגת. נגלה gargim -like. <esis>? ah hashtag 3 comment file I love I המלא, כל אדם ברוך באלף ילדיו. עם שיחה קולות עולים, כל הרעשם נשתלים. למה אנחנו פה נשקול שקילת חלב? למה ארץ כמו השער, תן לי להחליט? דורשת זעם להתחיל. אין זה, כל מיבתי ארבע מקונות, המחלה נקי את טענות! (צחוק) סומר! סומר! כן, מה יש? איפה אתה? לא צבאי. כאן. שמע, דוב שטויות! ראית ילדים פה בשבילה? אין, ראיתי. זה בעניין. מאיפה ראית אותם? לפני כחצי שעה. את סביבות המוסר. טוב, אני רץ. נאמר! אוקיי. אין, ראית? ראיתי, ראיתי. את סביבות המוסר. יהודי. סיסמה. מה פתאום סיסמה באמצע יום חול? איזה חג... אל תזוז. סיסמה או שאני... טוב, טוב, אתה רוצה סיסמה, אני אגיד לך. לציונות, לסוציאליזם ולאחבעת המין רוצה עוד אחת? פועלי כל העולם, תיתכן מי אתה? אני? <laughs> אני כנראה המצפון שלך אה, oh, זה אתה וממרצה יטפות הגעתי הנה יחד איתך ואתה, ככה שומרים? יושב וקורא ספר זה okay, לא ספר, נכתב איזה ירידה במתח, פעם לא היית שומר ככה שמע, בני אדם אינם יכולים לשמור תמיד כמו ששמרו פעם. וככה אתה שומר תמיד. כן, כן, אני מבין. המתח יורד, מתרגלים, אני יודע, אבל בכל זאת... לא, אתה לא מבין כלום. המתיחות דווקא הוצאה בזמן האחרון. מה שירד זו תפארת המליצה של השמירה הראשונה. אסור לך לוותר. על הערכים והדרך אתה מוכרח לשמור. הרי הדרך עוברת אצלי פה, בשער הזה. מה אתה מתלבט כל כך? כן, שוטטתי מעט בדרך זו שלך הערב. אבל על... הדרך הרחבה התפסלה להמון שבילים צרים. וכשניסיתי לעקוב אחריהם ראיתי כי הם נעלמים בחדרי חדרים. <אח> בחדרי... ואלה אנחנו חיים. אי אפשר לחיות תמיד בחוץ על הדרך. נחוץ לנו בית? אהה <אח> מרוב חדרים לא מרגישים את הבית. מה אתה מדבר? כל הדרכים מובילות אל הבית. את החיווץ החדש. נו, אם בו לא הרגשת, אתה פשוט... בבניין הגדול הזה. בבניין הגדול הזה. בו דווקא הרגשתי. הוא עומד בדיוק איפה שפעם עברה הדרך הראשית. שוב אתה מתחיל עם הדרך הראשית. מתי סוף סוף פחות התעניין בדרכים, ויותר בבני האדם שהולכים בהם. ככה... אם הראש לשמיים עוד תגיע לשביל החלב? אוי, חלב, איפה קמקן החלב? אתה מחזיק אותי פה, אביה? מוכרח להביא את החלב לבית התינוקות. אני הולך. רגע, רגע, רגע, אלך גם אני איתך. אולי שם, בחממה של דורות ההמשך, אמצא אשר אני מבקש? אבל תזהרס. טוב, טוב, טוב. רגע, רגע, רגע. וואטוב, אבות, חוספיים. חספיים, חספיים, חספיים, חספיים, הרי לא, הרבה רגליים! אתם רוצים שאתם רוצים שאני עושה את זכות הארץ? האמת היא רוצה יותר לשמוע יום מספיק תמשיכי מחר לילה טוב. אוף פעם זכלה לחתכו לילדים כמו במטהור. לא נכון, לא כולם. אני לא. התחורבן אתה עוד מתחכן יא צום מהר להתפשט. יאו, תורן עזור, תורן עזור, תורן, תורן, תורן, תורן, תגיד לו, אל תגור! יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בלי טובות או בלי הפתעות מהר להתפשט? זאת ההפתעה, נלך מהר לישון, לבד. אבל אתם שלא תתערבו. ושלא תביאו כל הזמן. ושלא תגידו אף מילה. תנינו, יאללה, אנחנו נעבור הצידה ואתם נתחילו מיד להתפשט. אנחנו נעבור אל החדר השני. יאללה, פלומפלוס. תדעי מה? אתם יכולים להתערב בינתיים. שופר אתה מתחכה מהר להתפשט. מופלגה, אין לי בכף היד? סימן שהיא ירד גשם. עם העיניים של מישהו. נכון. מי שהמציא את האשכבה על ידי המטפלת... הוא שהמציא גם את החינוך המשותף. מה יש? לא מוצא חן בעינייך. נפלא, נהדר, ראית הערב. כמה ערבים יש לך כאלו? לא כאלה בדיוק, אבל כל פעם יש משהו. זה היה נכון? חופש שאינה זה כיף אדיר. יותר טוב מי? מאה אחוז! חוץ מהר לא הצלחתם. האם הצלחת במטפלת, אז החינוך המפותף הוא בסדר גמור. ואם הצלחת בילד, אז המטפלת היא מאה אחוז. אני לא רוצה לדבר כי תגידו שאני משמיצה. אדרבה את יכולה לדבר. עכשיו כבר מותר להגיד הכול. ואני עוד אוסיף על שלך, ובכל זאת אני בעד החינוך המשותף. בטח, הרי אתה תוצר שלו, ואין העיסה מעידה כנגד הנחתום. ואני אומרת לכם שוב, אילו הייתה לקבוצה הזאת מסתמת כמו שצריך... כאילו כשאתם הייתם ילדים אף פעם לא... מלבד חופש שינה? מי? אנחנו? תשמעי, אני לא רוצה לשמוע יותר. אבל אם אתה אני... לנו אמרתם לא לדבר, ואת כן מדברת. סתם, סתם, סתם, וגידו. שלום, שלום, שלום. ביי, הנוהי הייתה יודעת מה שאנחנו עשינו בלילות. אתה זוכר, אמי? מה אתה זוכר? זה היה בכיתה ב' או ג', זה התחיל ככה. קודם כל ברחו הפרות. מה הפרות ברחו לאן? שום פרות לא ברחו מהר להתפשט. והייתה אצלרמוסיה כדור שאף אחד לא הרגיש בה. מה, והשומרת והמטפלת? בבית פרטי זה לא יכול לקרות, שם ההורים משכיבים ולא איזה מישהו זר. אל תחשבי שבבית פרטי אין בעיות עם ילדים. בעיות יש בכל מקום, אבל... אבל לפחות, בעין פרטי, בכל הדלת אבא דרשו אותי, אני לא שואלת. הוא היה יכול לתת לילדיך, תשומת להם מספקת. אבא! אתה לא רואה שאני מדבר? הוא כל ערב אתה השאלות שלך. טוב, טוב, טוב. נו תשאל בבקשה. מה זה שאתי? לא היה כל כך חשוב, ועכשיו הוא התמהר למיטה. ואל תחשבו שאני מתגעגעת לבית פרטי, אבל גם בחינוך המשותף יש פתרונות שונים. למה שאת? למשל, עיניי אצל ההורים כמו באיכות. אני יודעת שהרבה אמהות צעירות, ובעיקר בנות קיבוץ, רוצות לקחת את הילדים לחדר. הן פשוט לא יודעות מה שמצמצם. אמא, את יודעת מה? אם היינו שמים אצל ההורים, אז אף פעם לא הייתי בונה. יופי, את ידעת טובה. אז הייתי יכולה לעשות לי חופש עיניי. אני רוצה. את ואבו הולכים לישון, והייתי ירדתם כל הערב. אההה, איזה גן עדן! אמא, אני רוצה לישון בחדר שלה. של אב. אל תדברי שטויות לחלק חשב שיניים. לא שיפשה, אז תלכי לעשות לי. כבר עשיתי. אז תלכי למיטה, די באמת כבר נמעטתי. אהה, ניסן, אם זה משהו אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <mobility> <ranch culpa> <naj> <freaking Scary suspense> אז זה קרה שאבא נוטע מחר לשלושה ימים? כן, אימא. אז בואי, יפה מן הסיסה לכם. טוב, ואני אעזור לך בהאט-בוא, תלמוד אהבה. לא, תמידה. יחיילה. לילה טוב. ברור שפתרנו. זה הדירה שלנו ילדים, בואו. קודם כל נשיר את שיר הארנב, ואחר כך ישר למצעות. שיר הארנב! שיר הארנב! אם לך מאה ועשרים הקטנים האלה. אני רואה כי פולחן הילד נחלש מעט בזמן האחרון. כי מה ראית? הבניינים, הסידורים, בתי ילדים נראים כמשכנות עוני לעומת שיכוני הבתיקים. זה כמו נדנדה. פעם היה הכל למען הילד, וכעת עם הפנים אל החבר. ובכל זאת, הלוואי על כל בני ישראל חיים כשלהם. כן, טוב להם. ולעיתים מרוב טובה, יוצאים לתרבות רעה! אז אל תגזים. ילדים? איש טו ללוקטה קוילה אחד. לא לזה אני מתכוון. הייתי הערב במועדון הצעירים. ראיתי את הבית שלהם, שמעתי על מה דיברו. אבל תראה אותם מחר בבוקר. יוצאים לעבודה. אני דואג לדמותם הרוחנית. מה זה? חכה. שמעת? אנחנו דואגים קודם כל לשלומם הגופני. מה זה היה? בלי קונות הזמן. פיתותים או התחלה של הפגזה. מה, יפגיזו גם אותנו? עד עתה לא יפגיזו, אבל ייתכן. <laughs> הכל ייתכן. ואתה כל כך שלם? כולם שאננים כל כך? שקט? אורות? מה אתה רוצה שנעשה? אני יודע, להוריד את הילדים למקלטים? החברים גם כן, משהו. נשבל הוראה, נוריד אותם למקלטים. אבל זה עלול להיות מאוחר מדי. מה אתה רוצה? זה הוואי רגיל בעמק שלנו לאורך הגבול. אחרי הכל, אצלנו לא הכי מסוכן. למה אתה מתכוון? לחיילים לאורך הגבול ממש. אטולים, מערבים. תגיד לי, יש לך עכשיו מישהו בצבא? כן. שני חתני היו במלחמת ששת הימים. אחד מהם משרת כעת במילואים. כן, אנחנו מנסים לפענח את שתיקתם. לקרוא בין השופטים של מכתריהם? איך אפשר? מנסים, משתדלים. איך אוכל אני להבינה? אולי תקרא מכתב. הוא נמצא כעת במילואים במקום בו היה במלחמה. אתמול כשהלכנו לישון במיטות, פתאום נכבה לו האור. אז כל הילדים ואפילו נמרוד, ואפילו אני קצת התחלתי לבחור. פתאום כשנכבה לו האור. אתה מפחד מהחושך, אבל אני בגילך לא פחדתי בכלל. ישנתי בשקט בחוט הללתן, למרות שהייתי אז ילד קטן. ישנת בשקט ספק אם בכלל, באימא לשלך לידך על ספסל, כל לילה אפק בלי סידור עבודה. ‫הדליקה אורה ברגעי חרדה. ‫ראיתי היום שבחוץ מסביב ‫יש מאה או אלף בתים. ‫כולם עם כריסים חלונות ודלתות, ‫לכולם, לכולם יש גגות אדומים. ‫אז למה גגות אדומים? גגות אדומים הם סמל תדע, היה הייתה פעם אחת אגדה, הצבע נשאר אך דהי עיקרון, הגג הוא אדום אך נטוי במדרון. מה סבא מבין בעניין הגגות? מה הוא מקשקש ענייני אגדות? הגג הוא אדום כי לוהד לא בפזה, כלהט הקיץ בעמק הזה. אוי אבו ראיתי היום שחשמל זורם על עמוד בחצר. עמל העמוד ובכלל לא נפל, ושום לא החזיק בו בקצת ובכלל. מדוע זה ככה קורה? כי רק אדמה היא וזהו הסוף תומכת עמודים בצורה שכזאת כי רק אדמה יש לה כוח כתה כל כך הרבה נטל מבלי התעייך חשמל זה חשמל ועמוד זה עמוד אז למה לך לנדנד בין חמוד? חמוד עוד עומד כי תקעו בבור ושמו בטון מלפנים ואחור. בלילה בלילה כולם כבר ישנו אני רק שאבי לי אצה אצואים קשקשו קשקשו ואחד לשני שאלות לחשבו על מה כל אחד מספר? מלא חלומות ושינה מתוקה על אלף שירים בלילות חשכה על צביל ועל צבע שחר יאיר על פרח בדשא בגן ובני. תשעק וחמודי נורא מאוחר, אם סבא התחיל הוא יגמור רק מחר. קטע הרגליים הוא שאב ממנוחה, ואללה תלעט את קצה הצמיחה. אתמול שהלכנו לישון במיתון פתאום נחפה לו האור, אף כל הילדים ואפילו נראו. אני חוזר אל הרעיון שלי מלפני שנה, מתכת העבר, חומר מובחר שמור מארכיוננו, אבל נדחה מן הבעיר שבעולם לא הרבימה, ניתן ביטוי להתגשמות החזון, היי יש הגדול, חלומות ראשונים, צבעות פרשי, אני מציע לכנס ישיבה של כל הנוגעים בדבר. עוד חושים? אני מציע לחשוך בכיוון של מחזה קלאסי. ואני מציעה לדבר עם המוסחים בעת. מתי הם גומרים? נו, אני מציעה שנגמור קודם בעניין המחזה. אולי הם ישירים? מה הם ישירים? אני מציע שנחין יובל. ישרנו יחד להכין לכם יובל. חכם וכתב. רשע ולא שואל. ישבנו. ישבנו. ישבנו. כבר אין אי אפשר, אפשר יותר. יותר. אך משהו, זה משהו, אך משהו, משהו חסר. חסר. תמיד היה ככה עם התרבות אצלנו. תמיד רוצים יותר. תמיד רוחסים יותר ומפתוח לילים יותר. אבל תמיד משהו חסר. ואני חוזר להצעתי מלפני שלושת רבעי שנה. משהו קלאסי. טרגדיה או קומדיה, אבל בפורמט גדול דרמה שהקיבוץ טרם ידע כמותה ורק כך נוכל להפוך את הקערה ופיה נהפוך אותה! היי! הופ! היי! הופ! היי! הופ! ואני אומר לכם בתום לבב נכין צלט שסך הכל מכל הכל יהיו בוק טאט. מצכת! ריכוד! הצעה! מזמן! עירה פוליטית! סרט! חידון! כשהעסק יתמשך אז הקהל ירביץ פיוק אדיר כמו אפס מעוגן. כל זה עבר זמנו. נו משהו חדש! כמו סרט מקצועי או דיסקוטק נחמד. עם סופיו בריג'יט! לרוחב כל ורק אי שם מתחת לבידור הקל נפארת לתהום כמו אפס מעוגל, ואנו בגולשים בקסם מסחרר. בחשנו, בחשנו, רק יפה יותר, כי משהו, רק משהו, רק משהו, רק משהו רק חסר. מה שחסר לנו לדעתי אלה הם הכוחות, אצלנו אין גונים. Oh. <אז> מה שחסר לנו לדעתי זו האווירה, השמחה תבלט. מה שחסר לנו זה רעיון, בראשית היה הרעיון. הם מוציאים, ואין לנו הצעות. הם לא מתקשרים, ואין לנו אפשרויות. אולי הם כבר מתכננים. ואין לנו תוכנית. זה לוקח כל כך הרבה זמן. מה שחסר לנו לדעתי זה זמן. אין להכין לי עובר בקיבוץ כשלנו על רגל אחת. החג צריך לצמוח מתוכנו. ואני חוזר להצעתי מלפני חצי שנה, לדחות את הגלובים. דחינו, דחינו, כבר יהיה אפשר יותר. כי משהו, כאילו רק משהו חסר. כל כך הרבה דיברנו, מספיק להתעטל. עכשיו... אולי סוף סוף נכין את היובל. ישבנו יחד להכין לכם יובל. חכם ותם, רשע ושאינו שואל. אל תשלחו לכאן כאלה מבטים, אנחנו בני אדם מאוד מתועבתים. כן, לתרפד אותנו זה היה לא קל. לקח שלוש פיחות, ערעור וגם סקנדל. אך כשאין דגים לחג, גם הסרטן הוא דג. וכשאין זמיר, גם האורז מתחיל לשיר. Radabisen Rambli There is only what he wants אז הרשע אמר בקול מתוק מדבש, חוזה עבר זמנו, נו מה שהוא חדש, מוסרת מקצועי בחול ושבת, סופיה אובריג'יט לארוך הכל הבד. וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו ורק אישה ‫בכלה בגיל הקל, ‫נפארת לתהום, כמו אפס מעוגל. ‫ואנו בה גולשים בקט ומספרד. ‫יש הכול באב על מה שהוא חטף. ‫וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואוו וואו מר החופם בקול שקט. תרבות וגם הומור הם ביטוי לרגש עמוק, המקשר אדם אל חברו למטרה אחת, שהיא יקרה לכולם. כולם כאשר ניתק החפוש המקשר, הם לעשות שמח. אז לא יועילו אביזרי הטכניקה וכושר הארגון, ואז ברבות שנים המתחבר יש לנו הכל, אך משהו חסר. אז פתח את פיו האחרון, הוא הראשונים. שור זה פתרון, של חינוך הוא משק של חברה וריצחון, אז לא ידענו כלום, לכם הכל נכיר, אתכם בנקומי מוסר אבי. בעיית תרבות כזאת איני זוכר, אין לי יש לכם הכל, אז ומה, אז ומה חסר. Why is It Ar.? sociedad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 עתיק שלעולם לא מתיישן, תמיד חדש ומתחדש, אוכב פתאום, פורץ כאש. האהבה, מה עוד אגיד לא נאמר? מוטב שאסלק, שלישי פה, מיותר. Tanelita mideka tilkhojlah otah. אני מזמין אל הבמה את הבמאי הצעיר והמבטיח, את בני מקיבוץ החורשים. (מחיאות כפיים) אני מזמין אל הבמה את מחבר המוזיקה שלמה ארד. אני מזמין אל הבמה את המחבר בנימין הלוי (מחיאות <אח> ואני מזמין אל הבמה את המתזמר הנייק.